– Ні, насправді ти виглядаєш набагато молодшою, – мовив дідо перед поцілунком, який Луку дещо знітив. – Цікаво, – подумав він. – Стара жінка – молодша за жінку без віку, а молода жінка – старша за неї. А на принесене йому крісло, Лука окинув поглядом компанію. Упізнав багатьох. Майже всі були друзями-хористами. Лука знав їх іще з дитинства. Наприклад, Ладу і Юліана Богданських, в яких ще перед школою бував кожного літа. Лада навчала Луку гри на фортепіано. Він з приємністю згадував ті уроки, які порівнював з походами до лялькового театру чи до цирку. Кожне заняття було виставою, вибухом несподіванок і сюрпризів. І закінчувалося зазвичай смашним обідом. Ще була Станіслава, інша бабця Луки, вбрана у сріблясті штани і легке сіре пончо. Вона перебувала в оточенні кількох кавалерів і гречно розмовляла з кожним, спокусливо всміхаючись зачаровуючи сама себе. Справа від Луки сидів акуратний дідок з невеличкою клиноподібною борідкою, лагідними і трохи печальними блакитними очима, що позирали на всіх за окулярів у тонкій позолоченій оправі. Він був обраний у вишуканий помаранчевий костюм зі штруксу, Довгими тонкими пальцями тримав ніж і виделку і часто густо позирав на жінку, що сиділа зліва від Луки. Це був Адріан, дідів-однокласник. Натомість свою сусідку Лука бачив, здавалося, вперше. Ба ні, вдруге в житті. Він упізнав у ній свою рятівницю від підступного Тарзана. Але ця жінка не співала в хорі, ніколи не з'являлася в них у гостях. Ще коли Лука мешкав зі старими, він не помічав її на родинних світлинах. Вона мала темне жорстке хвилясте волосся, що ледве сягало плечей. Широка спідниця складками спадала додолу. На чорний тонкий светрик, який щільно облягав стан, була накинута квітчаста хустка. Огалена до ліктя права рука спиралася об стіл. Між середнім і вказівним пальцями був затиснений довгий мунштук, підтримуваний знизу ще великим пальцем. У мунштуку димілася сигарета, і увесь дим ішов просто в обличчя луці. А ти не впізнаєш мене, Луко? запитала вона помітивши зацікавлений і нескромний погляд, спрямований на неї. Ну, якби я покоперсався у спогадах, напевно, згадав би. Ми бачилися, коли тобі виповнилося від сили три роки. Ви з бабцею приходили до мене в гості, ще коли я мешкала в місті. Ти застудився тоді, і ми напували тебе гарячим молоком з медом і маслом ось чому я не люблю молока», – розгублено сказав Лука. Жінка засміялася і простягла праву руку, переклавши мунштук у ліву. «Я Марта, зведена сестра твоєї бабці». І тоді Лука згадав. Справді, якось бабця почала розказувати щось про свого батька, баяніста, шкільного вчителя музики в якого одного року і навіть одного місяця народилося дві доньки від різних жінок, від дружини, бабциної мами, і іншої, незнайомої, що жила в якомусь там селі над озером з жовтою водою. «Я власниця, коли би жовта вода?» – додала Марта, ніби прочитавши його думки. Вилізу на грушку сухую-сухую, Заспіваю пісню тихую-тихую. Ой, тихую-тихую-тихую, Заспіваю пісню тихую-тихую. Зревло товариство, і дітки з бабусями Кинулися танцювати.